Wölfe-Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dost, 3-1, schöner kann das nicht spielen. Stillkopf, 2 in the complete defense, brilliant stuff, all has got for the golden season. Hallo liebe Freunde des wölfe -Radios. hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, wo steht denn der VfL vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Köln? Zweites Spieltag erst und trotzdem gibt es die Möglichkeit, sich schon mal oben festzubeißen. Dann wäre noch die Frage, wie gehen wir mit Julian Draxler um während und vor diesem Spiel? Darüber spreche ich mit einem ultrafan nämlich mit Matze von den Green-White-Angels. Unser Gegner am Samstag ist der erste FC Köln, der auch mit einem sehr, sehr souveränen Sieg gegen Darmstadt gestartet ist. Wie ist der FC so drauf? Das habe ich gefragt. Und zwar die Stimme des ersten FC Köln. Michael Trippel, seines Zeichens Stadionsprecher. Und dann werden es ja viele mitbekommen haben, es wird einen Film geben über den VfL Wolfsburg, über die Fans. Hashtag 20. Auch dazu mehr. Im Blickpunkt ordentlich, aber nicht brillant. So kann man wahrscheinlich das Spiel gegen den FC Augsburg oder beim FC Augsburg abhaken. 2 zu 0 gewonnen, das war, was die Chancenverwertung anging, schon mal sehr effektiv und insgesamt auch eine ja durchaus gute, wenn man die Temperatur noch berücksichtigt, gute Leistung der Wölfe auswärts. Augsburg war jetzt nicht immer ein einfaches Pflaster in den vergangenen Jahren, insofern war ich da sehr zufrieden. Wenn man sich dann auch mal anguckt, was die Wölfe abgeliefert haben, Einzelnen, äh, ich bin ja mal so ein großer Zahlenfan, das wisst ihr ja. Äh, Augsburg hat mehr Zweikämpfe gewonnen grundsätzlich, 51% zu 48. Da sind natürlich irgendwelche Kommazahlen, nicht, da nicht dass ihr denkt, der lenny der kann ich rechnen. Kann ich auch nicht, aber das muss ja auch keiner wissen. Ja, ansonsten waren wir ganz gut dabei, gute Passquote gehabt, äh, deutlich besser als die von Augsburg, über 82% der Pässe sind angekommen beim VfL und man hatte auch deutlich mehr Ballbesitz und das für ein Auswärtsspiel, auch auch sehr sehr gut es war ja auch das letzte Spiel von Bas Dost an dieser Stelle noch mal danke Bas für deinen Einsatz und alles Gute in Lissabon er hat ja zum Abschied nicht mehr getroffen dafür jemand zum Einstand nämlich Daniel Didavi mit dem 1:0 das war auch eine ganz feine Leistung super Schuss und Ricardo Rodriguez einer der abwanderungswilligen sozusagen hat noch ein schönes Tor gemacht und ist dann in Wolfsburg geblieben und man konnte nicht erkennen dass er großartig keine Lust hätte hier zu spielen also in Insgesamt kann man da auch zufrieden sein mit dem Einsatz und der Leistung. Spieler des Spiels war aber, und das wird den ein oder anderen vielleicht überraschen, dann doch jemand anders für mich. Und zwar, ja, unser neuer Kapitän, oder sagen wir mal so, der Kapitän, der die Binde auf dem Platz trägt, weil ja Diego Benaglio in der Liga nicht spielt, nämlich Luis Gustavo. Luis oder der Gustel, der hat äh, hingelangt, würde ich sagen, und zwar in ganz ganz vielen Werten. Habe ich ein gutes Spiel von ihm gesehen. Der ist mit am meisten gelaufen auf dem Platz, über 10,6 km abgegriffen, abgerissen, hat äh, die meisten Zweikämpfe gewonnen auf dem Platz. Das ist auch äh, eine sehr sehr gute Leistung, wie ich fand und er hat im ganzen Spiel nur einen Fehlpass gespielt. Und das will auch mal was heißen. Insgesamt also die Befürchtungen, Luis sich jetzt hängen lassen, aufgrund dessen, dass er in Wolfsburg verbleiben muss, darf, soll, kann, nachdem es ja in der Transferperiode mit einem Wechsel nicht geklappt hat. Ich glaube, diese Gefahr, dass er sich hängen lässt, ist unbegründet, jedenfalls nach dem ersten Spiel. Besonders hingeguckt habe ich natürlich auch bei einem anderen Kandidaten, nämlich wie sich Julian Draxler sozusagen verfolgt präsentiert hat in Augsburg. Es war ja eine sehr, sehr unauffällige Leistung, wie auch schon im Pokal Pokalspiel. Ähm, er hat aber für Wolfsburg die meisten Torschüsse abgegeben, nämlich drei Stück. Der Rest der Werte allerdings eher so ein bisschen unterdurchschnittlich. Durchaus eine höhere Zahl an Fehlpässen. Gut, das ist natürlich ein Spieler, der auch ins Risiko geht und der natürlich auch die kreativen Elemente ins Spiel einbringt. Aber unterm Strich muss man sagen, da ist noch, wenn uns positiv formulieren möchte, Luft nach oben. Was mich sehr positiv stimmt, ist, dass der VfL in den letzten sechs Spielen, glaube ich, nur zwei Gegentore kassiert hat. Gut, das waren zum Teil Testspiele gegen unterklassigere Gegnern. Dynamo Dresden wurde ja auch 1-0 geschlagen. Ähm, da muss man aber insgesamt sagen, das muss man auch erstmal schaffen, wenn man bedenkt, wie wie offen wir zum Teil in der vergangenen Saison unterwegs sind. Es scheint, jetzt hätte sich die Mannschaft da durchaus stabilisiert und würde gar nicht mehr so viel zulassen beim Gegner. Und das wäre ja eine ja super Geschichte, wenn wir uns da weiter stabilisieren könnten. In Augsburg haben wir ja auch aus einer relativ gesicherten Abwehr gespielt, wie ich fand, äh, aber dann durchaus auch mal den Weg nach vorne gefunden und dann eiskalt vorne zugeschlagen. Wie gesagt, ein Ergebnis und eine Leistung, auf der man durchaus aufbauen kann. Gespannt sind ja alle auf das Debüt von Mario Gomez am kommenden Samstag. Ich freue mich auch schon wie ein Schnitzel. Das wird bestimmt cool, beziehungsweise vielleicht sollte man die Erwartungen auch nicht so hochhängen. Hat jetzt länger nicht gespielt, kommt aus der Verletzung zurück. Andererseits macht er auch gleich wieder ein Tor im ersten Testspiel und zwar sehr, sehr abgewichst, wie ich das gesehen habe. Nämlich steht genau da, wo ein Torjäger stehen muss. Das ist natürlich ein Fund, womit wir hoffentlich auch in den kommenden Spielen wuchern können. Ist es natürlich schon mal super, wie er sich präsentiert hat. Vor allen Dingen auch neben dem Platz, äh, bemerkenswerte Interviews gegeben unter anderem, dass er in Wolfsburg hervorragende Voraussetzungen äh, vorfindet, dass das alles, was da an Negativdiskussionen drumherum ist, was es da zu bieten gibt oder was ist die was die Stadt zu bieten hat, dass das eigentlich ja irgendwelche unseriösen Nebenkriegsschauplätze sind, dass das eigentlich gar nicht so eine Rolle spielt. Und die Bedingungen in Wolfsburg sind mega, sagte er. Und äh, ihm gefällt das ganz gut. Und das ist doch schon mal ein Einstieg. Und da würde ich mal sagen, so macht man Werbung, bei seinem neuen Arbeitgeber für sich... und ja, ist vielleicht auf dem Weg hin... zur Repräsent Reprä äh, Repräsentationsfigur, wollte ich eigentlich sagen... das schneide ich auch nicht raus, das lasse ich drin... das sollte alle wissen, dass ich nicht gerade ausreden kann... Nicht so wild, würde ich mal sagen. Ich schiebe es auch auf die Temperaturen, die gerade ein bisschen hoch sind. Mindestens genauso interessant wird auch, wie wir mit Julian Draxler umgehen. Und vor allen Dingen, wie die Fans auf den, ja, ich will wegspieler reagieren, der jetzt ja doch nun bleiben muss. Das Thema hat uns sehr, sehr lange beschäftigt. Ich hoffe, nach dem Spiel gegen Köln zu Hause können wir endlich einen Strich drunter machen, indem er irgendwie drei Tore schießt und zwei weitere vorbereitet. Natürlich vier von Mario Gomez und zwei von... Janik gerhard wenn sich die Kölner bestimmt noch mal freuen, aber Spaß beiseite. Da werden wir mal sehen, wie das denn abläuft und über dieses Thema unter anderem natürlich möchte ich sprechen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Vor dem Spiel gegen den ersten FC Köln gibt es einige Sachen zu besprechen mit den Fans und deswegen habe ich mir heute einen eingeladen, nämlich Matze, Ultra-Fan von den Green-White-Angels. Hallo. Hallo, Renny, grüß dich. Am Ende der vergangenen Saison gab es, glaube ich, am letzten Heimspieltag ein Spruchbanner quer über die Nordkurve. Wer die Bundesliga nicht ehrt oder wer die Liga nicht ehrt, ist Europa nicht wert. Und zwar natürlich Anspielung auf die ja schlechte Bundesliga-Saison, die der VfL in der vergangenen Saison abgeliefert hat. Was erwartest du denn von der Mannschaft jetzt dann in dieser Saison? Also erst einmal Rückblick auf die letzte Saison ähm, war schon so, dass man... Ähm Dass man Europa natürlich genossen hat, war ein Riesenerfolg für, für Wolfsburg, für, für Stadt, für Verein für, für die Menschen dort. Hat natürlich in der Bundesliga nicht immer so geklappt. Und ich denke, das Spurband, auf was hinspielt hinspielst, ähm, war die, dahingehend auch auch gemeint, dass man halt auch in der Bundesliga natürlich ähm, 34 Mal Leistung bringen sollte, wenn man das wiederholen möchte. Von dieser Saison muss ich ehrlich sagen, ähm, ich, ich persönlich bin jetzt in, in, in der 20. Saison nach wie vor pro Bundesliga spielen zu dürfen und nicht, was weiß ich, irgendwo zu, zu einem Drittligisten zu fahren oder so, sondern wirklich halt wirklich Bundesliga zu spielen. Und daher bin ich immer mit dem 15. Platz zufrieden. Ähm, wäre natürlich froh, wenn wir einen Einschlägen-Kabellenplatz kriegen und wenn wir natürlich ähm, die notwendigen Punkte holen und dann um die Euroleague mitspielen, ähm, habe ich nichts dagegen. Da fahre ich immer gern hin. Was hast du denn für einen Eindruck vom Team bisher? Es gab ja schon zwei Pflichtspiele, Pokal in Frankfurt und auch das erste Auswärtsspiel in Augsburg. Beide wurden gewonnen. Was glaubst du, wie ist der Leistungsstand der Mannschaft? Also, man dort gesehen hat in spielen Pflichtspielen, ähm, denke ich, ähm, dass die Mannschaft sich gerade noch einen Tucken finden muss. Das wirkt äh, nach außen hin so. Ähm, glaube aber, dass sie ähm, hat das Gefühl, dass die leidenschaftlicher spielt. Ich meine, wir haben Augsburg ähm, immerhin ähm, ja, ich sage jetzt mal am Ende, was, was Fehlbares mitgenommen. Ähm, das ist auswärts gewesen. Jeder Wolfsburg-Fan weiß, was bedeutet und da ist es nicht für sich, nicht sehr froh gewesen und stück mich eher ja, positiv auf den, auf den weiteren Saisonverlauf. Jetzt hast du eben gesagt, es ist für dich immer noch eine Ehre, in der Bundesliga zu spielen und wenn dann mal ja sogar Platz 15 rausspringen sollte, wäre das auch nicht so schlimm. Glaubst du, dass viele oder kennst du viele, die so denken, so ein bisschen auch die Ansprüche in Wolfsburg nach unten schrauben? Also ich glaube da das wo so mein mein persönlicher Gedanke, ne? Also wie du weißt, ich bin früher Drittliga, ähm, bin ich zum Fußball gekommen und kann mich erinnern, wie ich mal ja, ähm, auf dem Weg vom vom Drittliga spielt und äh, mein Vater gesagt hat, Mensch, wenn wir zweimal aufsteigen, dann spielen wir schon Bundesliga. Ich habe einen ähm, ich sage jetzt mal nicht zu sagen, also so ein leichtes Grinsen kommen mit, ja, ist schon klar. Ähm, jetzt spielen wir Bundesliga, daher ist es für mich immer noch eine ganz andere Perspektive und Sichtweise. Natürlich bei bestimmten Beträgen die heute gezahlt werden, die, die da umgesetzt werden, steigen natürlich auch die Ansprüche. Ich finde nur, das haben andere Vereine auch und klar äh, wünsche ich mir mehr als einen 15. Platz. Selbstverständlich, äh, wir spielen ge alle gerne international und ähm, Wenn man um Titel mitspielt, ist natürlich auch was Besonderes. Aber letztendlich bin ich trotzdem für jedes einzelne Bundesliga-Jahr dankbar. Investiert wurde auch in dieser Saison wieder einiges, wenn auch vielleicht nicht ganz so viel wie in den Vorjahren. Welcher Neuzugang hat dich denn bisher am meisten überrascht? Überrascht hat mich jetzt noch keiner. Ich finde, es waren jetzt zwei Fichtspiele, möchte ich da auch gar nicht festlegen. Es wird die Saison einfach zeigen. Ähm, ich persönlich äh, wünsche mir einfach, dass jeder einzelne auch der, die letztes jahr gekommen sind oder das jahr davor einfach wieder alles geben und ähm, uns den den Kastanball zurückbringen und ähm Ja, wie Einzelne sich jetzt entwickelt, das müssen wir wirklich, denke ich, im Laufe der Saison einfach beobachten. Jetzt haben sich ja einige ehemalige Spieler nach dem Wechsel so ein bisschen illoyal gezeigt. Zum Beispiel Dante, der in einem Interview gesagt hat, der VfL spielt irgendwo im Nichts und ja so richtig Konzept hat man nicht und Ahnung hat man nicht und was weiß ich nicht noch alles. Du als Ultra-Fan, was macht das mit dir, wenn du sowas liest? Ja, also das überrascht mich einfach nicht. Also ich, wir wissen auch alle, dass... Ich sage jetzt mal, ich bin froh, in dieser Stadt und Umgebung zu wohnen. Ich finde die Region einfach schön. Es ist lohnt sehr viel zu leben. Und manche Spieler haben vielleicht dann ganz andere Ansprüche. Und ich denke, die sollte man vor einem Wechsel her auch sich, ja, sich hinterfragen und auch gucken, ist das dann der passende Klub. Und ich glaube, das machen einige nicht. Und ähm, daher ähm, ist das, glaube ich, die Inge-Problem. Ähm, und ich persönlich kann halt immer noch um Mühe schmunzeln. Und ähm, Und wenn jüngere Fans oder Ultra fans auch sagen, Menschen identifizieren sich nicht mehr mit dem Verein, ähm, ist, ist ja zumindest was dran. Ne? Und ähm, ich persönlich lässt es mittlerweile ziemlich kalt im Laufe der Jahre. Jetzt hat sich auch ein Spieler, der noch da ist, ja, nicht so positiv geäußert über den Verein und auch die Stadt, Julian Draxler nämlich. Was glaubst du, wie wird man von Seiten der Fans mit ihm umgehen, jetzt dann beim Heimspiel gegen Köln? Also ich wünsche mir einfach was. Ich möchte mich dazu zu den Dingen, die in, in den Medien standen, gar nicht weiter äußern. Das sollen andere, das überlasse ich lieber anderen. Ich, per, ich persönlich finde, ähm, ja ich sage jetzt mal, Pfeifen oder Schneegesänge gegenüber verunsichert die, die Mannschaft. Ich persönlich ähm, habe einen Appell, dafür diese dieses Jahr wieder ähm, auf den Rängen und auch äh, auf dem Platz einfach eine bessere Leistung bringen. mit viel, ähm, ja irgendwas zu reißen in der Bundesliga, ähm, um wieder ja Europa zu sehen oder auch Europa. Um dann vielleicht am Pokal wieder für Überraschung und Freude zu sorgen. daher würde ich einfach den gemeinsamen Erfolg dieser ich sage jetzt mal emotionalen Gegebenheiten einfach über alles stellen. Jetzt hat Klaus Alofs gesagt, dass er durchaus es gut finden würde, wenn Julian sich noch mal äußern würde. Das könnte man aber nicht verordnen. das ist aber letztendlich auch keine Einbahnstraße. Gibt es vielleicht die Bestrebung auch von Seiten der Fans, da noch mal auf den Verein auf Julian zuzugehen? Also ich, ich persönlich finde, ähm, wir sollten ähm, solche sachen natürlich infern in besprechen und klären. Das äh, bin ich auch ein großer Freund von Le. Ähm, daher ähm, denke ich würde würd ich auch persönlich von der öffentlichen ähm, ich jetzt mal vom öffentlichen Statement nicht so viel geben. Mir persönlich wäre am Ende noch viel viel wichtiger, ähm, dass der ähm, immer, der junge äh, junge vollllprofi, wie so viel Leistung bringt, um, um für sich und Trisse was einfach Werbung zu machen. Das heißt, du gehst nicht davon aus, dass Julian und die Fans vorm Spiel gegen Köln noch mal ja, einen Schritt aufeinander zu machen. Ja, das kann ich nicht ausschließen, man wäre natürlich ähm, wäre natürlich ähm, eine gute gute Gelegenheit, um ja persönlich sich Sachen zu sagen und die Sachen dann ähm, ich sag jetzt mal auch abzuhaken, weil das ist glaube ich wichtig in diesem Prozess. Mit dem Julian Drahtfleisch, denke ich jetzt wo ihm auch klar ist, ich denke, man hat ihm das, oder Tippe, dass man ihm gesagt hat, dass er nicht wechseln kann, jetzt weiß er, dass es so ist, ist vielleicht nochmal ein anderes Umdenken für ihn, ähm, auch zu überlegen, wie gehe ich mit den Menschen hier um, ähm, die hier weiterhin ähm, ja, einfach das Geld bezahlen, um mich zu sehen, ähm, ähm, Leute, die im Werk halt arbeiten und ähm, er praktisch ähm, mit einem ja, mit vielen Millionen hierher geholt wurde, vielleicht auch gewinnt er sich auch drauf, einfach da auf seine Tugeln, einfach wirklich ja, für das, was er verdient, einfach dann Leistung auf zu zeigen. Und wie du schon gesagt hast, natürlich dementsprechend auch ähm, das nochmal zu reflektieren, was da passiert ist. Jetzt steht ja die Saison in vielerlei Hinsicht unter einem besonderen Stern, insbesondere was die Fans angeht. Nämlich ja, eine Saison sozusagen unter Bewährung, was auch noch nicht da gewesen ist. Nach den Vorkommnissen in Hannover hat es ja ja Strafen gegeben und unter anderem sozusagen eine, die zur Bewährung ausgesetzt ist, dass es da einen Teilausschluss geben könnte. Was glaubst du denn unter diesem Hintergrund, was da für eine Saison auf uns zukommt? Also ehrlich gesagt, die ähm Ähm, richtig ist das wirklich eine interessante Saison, nicht nur weil es unsere 20 ist. Ähm, natürlich wie du gesagt, dieser Maßnahmenkatalog, der ja da vom VFL Osnabrück und DFB praktisch ja, ich sage mal ausgehandelt oder wie auch immer ähm, ja geschlossen wurde, ähm, denke ich, dazu wünsche ich mir einfach ähm, letztendlich, dass ähm, ja, sich alle VFL Fans äh, an dem Prozess beteiligen, dass wir hier keine Sanktionen diese doch drin stehen befürchten müssen und wir halt eine ja, fröhliche ruhige grün weiße laufstarke Wolfsberger Saison haben werden auf den Rängen und ich denke, dass die Mannschaft am Ende vielleicht auch mal zwei oder fünf ähm holen, weil sie halt da sind und das würde mich einfach mal wieder freuen. Jetzt hast du das Jubiläum quasi schon angesprochen, 20 Jahre Bundesliga, ja am Ende dieser Saison können wir das richtig groß feiern. Da ist ja sogar ein Film geplant, Hashtag 20 heißt der im Arbeitstitel, der sozusagen auch die Fankultur, die Fanarbeit in Wolfsburg zeigen soll. Da ist ja einiges drum herum geplant, ihr als Green White Angels seid auch mit dabei. Wie unterstützt ihr das, was macht ihr? Ja, die Das ist das ein Film, wo man echt sagen muss, wo man wieder gebündelt ähm, ja, alle, alle Bereiche der Nordkurve oder äh, der Fangemeinde miteinander ähm, zusammenarbeiten. Ich hoffe erstmal, dass das auch im Nachhinein nachhaltig sein wird. Wir werden diese 20. Saison, ist ja nicht so, dass wir äh, im Juni nächsten Jahres sagen, jetzt sind wir 20 Jahre in der Bündelliga und ähm, jetzt ist unser Jubiläum, sondern es ist die 20. Saison und kann man sagen, ähm, haben wir das ganze Jahr sozusagen ein Jubiläum zu feiern. Und ähm, mit äh, solchen ähm, ereignungsreichen Spielen, wie gegen Mainz oder wie damals den Aufstieg in die Bundesliga ähm, praktisch auch unter Dach und Fach gebracht haben am letzten äh, Bundesliga-Spieltag. Ähm, und über viele, viele kleine Aktionen, denke ich, wenn wir ähm, mit der, werden die aktiven Fans mit der Filmgruppe einfach zusammenarbeiten und umgedreht auch so. Und wie gesagt, freue ich mich darauf, weil wir werden Wolfsburg, glaube ich, damit einfach noch mal ganz anders repräsentieren und auch einfach zeigen, was wir in 20 Jahren ähm, wirklich machen. Ähm, Der sich entwickelt hat. Ne? Einer der Höhepunkte auch des Films wird ja der geplante Fanmarsch sein vor dem Heimspiel gegen Mainz. Mehrere tausend Leute werden erwartet. Das ist auch so ein Ereignis, da kann man sich drauf freuen. freut sich auch drauf, ne? Ja, selbstverständlich. Ne? Also den Pendant einfach zu haben, ähm, zu zeigen, wo man herkommt, nämlich ähm, vom Stadion am Elfterweg ähm, und da den, ähm, ja, einfach den Brückenschlag tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zu ziehen, ähm, auf die andere Seite des Kanals um, ja zu repräsentieren, wo wir diese Erfolgsgeschichte einfach praktisch ähm, ja, als Meilenstein weitergeführt haben und begonnen, oder begonnen haben im, im Bereich der Bundesliga. Und ähm, ja, es wird, ähm, wie du schon sagst, freue ich mich auf diesen Tag, aber auch viele, viele andere Tage, ähm, nicht umso mehr um die 20. Saison. Das habe ich ja eingehend schon gesagt. Das ähm, ist schon eine besondere Bundesliga-Saison für mich und ich denke auch für viele, viele Wolfsburger, die das über Jahre lang einfach schon verfolgen. Ja, das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, auch für alle Wolfsburger zu zeigen, man steht zur Stadt und zum Verein. Das hat ja was ja, eine große Strahlkraft für den Bundesliga-Standort Wolfsburg. Ganz kurz da nochmal einzuhaken ist auch einfach, dass man dort am Elbster-Weg, dass da immer auf der V Wolfsburg-EV halt einfach zu Hause ist und auch da genau diesen Brückenschlag zu machen, Wolfsburger-EV den Weg einfach zur Fußball-GmbH einfach über auf die andere Seite mitzunehmen und zu zeigen auch, dass man da als, ähm, ja, Fußballer und ähm, mit den anderen Sportarten einfach auch eins ist. Das ist so etwas, was mir so beiläuft, einfach ist, ja, einfach freudebereit in Gedanken zu spinnen. Kommen wir zum Schluss noch mal direkt auf das Spiel gegen Köln am Samstag. Da gab es ja letzte Saison, wenn ich mich richtig erinnere, ein paar unschöne Vorfälle vor dem Spiel gegen Köln. Soll es auch Übergriffe da entsprechend gegeben haben. Erwartest du unter diesen Vorzeichen ja eine besondere Atmosphäre, eine ähm, besondere Stimmung vor dem Spiel? Ja, das ist Das, das habe ich nicht so mitbekommen, weil ich war einem Stadion. Ich ähm, kann mir aber sagen, dass ich ja gegen Köln für mich immer ein besonderer Spieltag ist. Ähm, möchte da einfach gewinnen. Ähm, drei Punkte zu Hause im Heimspiel. Und ansonsten sieht ähm, ja, das schon schon mal mit sechs Punkten nach zwei Bundesliga-Spieltagen sehr gut aus. Und dann können wir auch einfach mal nach dem Spiel schon mal wieder von anderen Dingen träumen. Dann sagt zum Schluss noch mal einen Tipp. Wie geht's denn aus? 3 -1. Jo, da könnte ich mit Leben... Zwei Tore Mario Gomez, ein Tor Jannik Gerhard Das wäre doch mal ein richtig guter Start. Das war Matze, Ultrafan von den Green Red Angels. Danke für das Gespräch. Gerne, Leni. Danke fürs Interview. Spaß, Matze. In Salzburg sind die Fans von Red Bull Sauer, da gibt es ja auch noch so einen Club Weil ihr Verein nur noch als Ausbildungsverein für die Leipziger Kollegen herhalten muss. Nur noch Ausbildungsverein sein... Ja, jetzt wissen die mal, wie sich ein Dortmund-Fan fühlt. Ihr seid alle so geil! Und wir bleiben noch kurz in Dortmund. Dort soll ja jetzt ein Meditationstrainer für die Mannschaft verpflichtet werden. Dabei ist das doch ein total alter Hut. Bundesligaspieler, die meditieren, konnte man bei Werder Bremen doch schon im Spiel gegen Bayern sehen. Ein ehemaliger Pauli-Spieler soll einen Mann ordentlich verprügelt haben, nachdem dieser seiner Freundin die Fritten vom Tablett geklaut hat. Ich wusste gar nicht, hat Franck Ribéry mal für St. Pauli gespielt? Wolfsburg ist eine Top-Adresse, auch wenn jetzt letztes Jahr vielleicht von der Platzierung her nicht so ideal war. Aber ich fand es hochinteressant und deswegen bin ich auch froh, dass ich jetzt mich einbringen kann um hoffentlich und vor allem wieder zurück in die Bereiche zu führen, wo es auch hingehören. Ja, das war Philipp Wollscheid bei den Kollegen von Wölfe TV. Unsere Neuverpflichtung, die wir quasi noch so en passant äh, am Ende der Transferperiode mitgenommen haben, macht einen sympathischen Eindruck, äh, ist für die Abwehr da. Mal gucken, wie er sich einbringt. Vielleicht spielt er ja schon auch am Samstag gegen Köln. Dann öffnet am Samstag vor dem Spiel für die VfL-Fans vor der Nordkurve wieder die VfL-Fanmeile. Ab sofort bei jedem Heimspiel, drei Stunden lang vorm Spiel, die perfekte Vorbereitung. So verspricht es der Verein. Und es gibt eine Autogrammstunde von Sebastian Jung, noch verletzter Rechtsverteidiger, neulich bei uns im wölfe Radio zu Gast gewesen. Und äh, er ist ab 14.15 Uhr da. Also, wer Lust hat, schaut vorbei und holt euch ein Autogramm ab. Zum Schluss noch einen kleinen Geburtstagsgruß. Herzlichen Glückwunsch nachträglich Holger Ballwanz, Bally unser Fanbeauftragter gestern fast 50 geworden und oh, ich glaube, das darf ich nicht so laut sagen, sonst haut er mich. Ja, trotzdem Happy Birthday to you. Okay, ich hör auf. Äh, trotzdem alles Gute. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt und äh, bis Samstag wieder fit. Und jetzt geht's um das Spiel gegen den 1. FC Köln. Kombinationsspiel. Ja, bei mir ist jetzt Michael Trippel. Er ist die Stimme des ersten FC Köln seit 1999. Mhm. Und wir sind quasi live aus dem Maritim in Köln. Neuferradio also mal auswärts angetreten. Und wir haben, wie ihr es im Hintergrund vielleicht hört, einen Feueralarm. Mal gucken, ob wir hier raus müssen. Aber wir halten durch, Michael, oder? Solange wir uns den Hinter nicht verbrennen, bleiben ja. wir hier sitzen. Hm? Erstmal vielen Dank, dass die Zeit das für uns heute. Die Kölner sind ja sehr gut gestartet in die Saison. Man sagt ja von den Kölnern meistens, zwei Siegen in Folge und man träumt von der Champions League. Wie groß ist denn die Euphorie? Wie ist denn die Stimmung nach Saisonstart? Das hat sich in den letzten Jahren sag ich mal vernünftig entwickelt. Wir haben uns stabilisiert, wir haben Schulden abbauen können, wir haben uns sportlich ich mal auf ein Niveau gebracht, wo man sagen kann, wir können uns in der Liga halten. Alle Fans wissen, dass es noch ein langer Prozess ist, um so stark zu sein, um wirklich auch die europäischen Plätze anzugreifen. Es gibt immer mal wieder Zufälle. Wir haben das bei Augsburg gesehen, die Mainzer haben das oftmals erreicht, jetzt Hertha BSC Berlin auch. Aber ich sage mal ganz offen, Warten wir lieber noch zwei, drei Jahre, bis wir so eine starke Mannschaft haben, die sich auch in der Europa League etablieren kann. Und nicht wie jetzt Hertha, sage ich mal, in der Qualifikation gegen Brünnbier ausscheidet. Oder den Mainzer das hat ja auch schon dreimal passiert, letztendlich, dass sie in der Qualifikation ausgeschieden werden. Ich finde das, finde ich, enttäuschender, als gar nicht dabei zu sein. Also zu früh, zu schnell gewachsen. Genau. Quasi. Das ist ja schon ein Stück weit Kulturwandel, den ihr hier vollzogen habt, oder? Nein, gut, ich bin ja nun selbst auch Fan seit, ja, seit 54 Jahren des 1. FC Köln und eigentlich sind wir ja mehr Zweckpessimisten, das heißt wir haben ja schon so viel erlebt in Köln mit der Mannschaft und mit dem Verein, dass wir immer sagen oh Gott, oh Gott, da kann immer doch noch was passieren und eigentlich sind die gar nicht, ich glaube das kommt mehr von der Presse Und von der Öffentlichkeit, dass man immer sagt, das Euphorie. Wir lachen ganz gerne, wir machen gerne unsere Späßchen darüber. Aber im, im Hintergrund und im Inneren wissen wir eigentlich, ähm, das ist noch viel zu früh alles. Ne? Also das wird gerne von der Presse immer schön hochgeschaukelt. Jetzt wieder die Euphorie in Köln, jetzt spinnen sie alle wieder rum. Aber der eigentliche Fan weiß ganz genau, wo, wo die Mannschaft steht und er weiß auch, was er zu erwarten hat. Und wenn er dann singt Europapokal, dann ist es mit einem Stück äh, Humor und Ironie. Hm? Jetzt hat die Presse ja auch äh, sehr äh, interessiert zur Kenntnis genommen, dass ihr gar nicht mehr viel gemacht habt jetzt auch zum Ende der Transferperiode, die ja letzte Woche abgelaufen ist. Ähm, wie zufrieden bist du denn mit dem Kader oder gibt es da noch Baustellen? Also Schmadtke und Schlöcker haben das in den letzten Jahren sehr gut gemacht, mit wenigen Mitteln optimal was erreicht. Äh, wir haben letztes Jahr dann plötzlich im Bittencourt äh, hervorgezogen, den Jojic hervorgezaubert, ähm, wo alle gar nicht mehr mit gerechnet haben. Immerhin U21-Nationalspieler. Mhm. Ähm, heute oder in dieser Saison haben wir jetzt ähm, den Rutnevs geholt. Ähm, da muss man abwarten, wie er sich entwickelt. Aber er hat sicherlich ähm, seine Möglichkeiten. Und sowas sieht Schmattke dann sicherlich auch. Ähm, wir haben einen Rausch geholt von Darmstadt, der leider jetzt ein bisschen verletzt ist und ein hat, aber der sich nahtlos integriert ähm, Marco Höger, gar kein Thema. Also ich glaube schon, dass ähm, man... Ganz geschickt es so gemacht hat, dass man lieber die Cracks, die sich entwickelt haben, wie zum Beispiel Horn oder Hector oder auch Modest, die sehr wichtig für die Mannschaft sind, denen ein bisschen mehr Geld gibt, damit die Verträge verlängert, anstatt jetzt in diesem Irrsinn, was an Ablösesummen durch die Gegend geistern, mitzumachen. Du hast Hector und Horn angesprochen. Wie wichtig ist das, dass die ihre Verträge sozusagen verlängert haben? Also auch für die für die, ja, die Identität ja. der Mannschaft. Ist. Das ist ja ein deutliches Zeichen, dass auch beide Spieler daran glauben, dass sich was entwickelt in Köln. Ein wesentlich größeres Zeichen auch noch an unsere Fans, die sagen, aha, das sind Spieler, die könnten woanders spielen, könnten auch wesentlich mehr wahrscheinlich verdienen als in Köln, aber sie sagen, sie fühlen sich hier wohl, sie wissen, es entwickelt sich was, es baut sich was auf hier in Köln und sehen ihre Zukunft auch in Köln und äh, ein deutlich Zeichen auch an uns Fans zu sagen, hier, also selbst die Spieler glauben ja dran hm? und äh, es ist kein Theater oder ist nicht irgendwas Vorgemachtes, sondern es ist in der Tat eine intakte Truppe, die Spaß haben, miteinander zu spielen, in Köln zu spielen und eben versuchen mit dem FC auch auf Dauererfolg zu haben. Das heißt, das ist auch kein übliches Instrument, wo man genau weiß, das sind Spieler, die auf Sicht mal gehen, sich aber noch mal mit einem langfristigen Vertrag ausstatten lassen, um dem club dann zumindest eine große Ablösung zu gehandeln. Ja gut, das ist natürlich mit eingebaut. Meine, du kannst eben keinem Spieler verweigern, irgendwann mal zu wechseln. Das hat ja auch keinen Zweck. Das kennen wir ja alle. Wenn du es nicht tust, dann wird der sauer oder hat keine Lust mehr. Wir von gut, ja, ja, ja gut. Ja, ja, ja, ja. Wir ja ein Lied davon singen. Und, äh, Von daher ist das natürlich auch eine Absicherung in wirtschaftlicher Hinsicht, dass man sagt, man gibt ihm einen gut dotierten Vertrag und verlängert ihn entsprechend, um dann, wenn er dann gehen will oder er nicht mehr in Köln zufrieden ist, dann entsprechende Ablöse auch zu kassieren. Na klar, es spielt beides eine Rolle, aber sie hätten ja auch jetzt schon gehen können. Ne? Hector als Nationalspieler bei der Europameisterschaft hat er sich gezeigt. Da gab es sicherlich andere Vereine, die ihn haben wollten oder auch Horn. Ähm, nein, aber sie bleiben hier. Letzte Saison seid er 9 geworden, knapp hinter hm. uns eingelaufen. Äh, was ist denn drin für den FC diese Saison? Schwer zu sagen, ich Ja, weiß, ja bisschen, natürlich ist es schwer zu sagen. Ja, das aber letztendlich. Also, wir haben so ja Gefühl. das Ziel, wir haben ja das Ziel allgemein vorgegeben, wir würden gerne das noch mal wiederholen, was wir letztes Jahr gemacht haben, also äh ein Stelle Tabellenplatz 9ter. Also, ich bin auch zufrieden, wenn wir nicht absteigen, ne? Also, wenn wir uns also, ich bin immer zufrieden eigentlich, wenn eine Saison so läuft dass ich kein Herzinfarkt kriegen muss. Das hieße in diesem Fall, dass wir nicht in Abstiegsgefahr gekommen oder kommen und dass wir uns nicht aufregen müssen. Wie dass Das weißt nicht? du nicht. Du weißt ja nie, was okay. läuft. Lass dir ja jetzt ein paar Verletzte haben, bist du Horn ein bisschen angeschlagen. Du weißt das alles nicht, wie so eine Saison läuft. Du kannst zwei, drei Spiele Pech haben, verlierst die unglücklich. Mit Schiedsrichterentscheidung haben wir ja auch so unsere Erfahrungen gemacht. Wobei wir sind ja jetzt eigentlich mal auf der anderen Seite dran von der Brust. Aber weiß ja er auch okay, alles nicht, das wäre er eben. Aber es weiß ja er nie alles und ähm, also also ich bin ja nun aus diesen Erfahrungen heraus immer froh, wenn ich eine ruhige Saison ja, sage ich mal so. In der Sommerpause sind äh, einige ja, lebenschauplätze gelaufen immer ganz lustig unter um Sommer nach zu füllen, aber da hat der FC Köln gut abgeschnitten nämlich er seid zum Sperb das schönste Wappen hat man euch mhm. sozusagen kreiert oder gekürt und auch die beste Stadionmusik das beste Stadionlied ist quasi unser Hymne genau wurde was macht denn den FC als Verein aus, aus mhm. was ist das besondere was ist die Faszination FC Ich als Kölner kann einfach nur sagen, dass der Fan sich äh, einmal mit der Stadt ganz stark identifiziert. Da gibt es, glaube ich, keine andere Stadt, wo das ähnlich ist. Ich kenne Hamburg, ich kenne München, ich kenne Berlin, ich kenn die Großstädte eben letztendlich. Und es gibt keine Stadt, wo du auf den Autos so viel Köln-Aufkleber siehst, wo du so viel Lieder auch hast über diese Stadt. Und der Kölner ist eigentlich ist verliebt. Deshalb sage ich auch herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, ich begrüße alle damit weil es hier nicht um die äußerlichkeiten geht, sondern geht um das innerliche, des, des, des Kölners, der seine Stadt einfach liebt, der wenn er wenn zwei Kölner, drei Kölner im Ausland zusammenkommen, dann ist Karneval, sage ich jetzt mal. Und also Er hat eine ganz, ganz starke Identifikation mit seiner Stadt der Kölner und das macht er auch mit dem Verein im Prinzip. Und was ich immer festgestellt habe, ich habe immer gedacht, nach jedem Abstieg jetzt kommt keiner mehr. Und es kamen immer mehr Zuschauer. Wir haben jetzt 81.000 Mitglieder. Das ist völliger Wahnsinn. Wir haben seit 25 Jahren keinen Titel mehr geholt. Es kann ja nicht am Sportlichen liegen, dass wir 81.000 Mitglieder haben. Es ist eine große Familie, es ist viel Zusammenhalt da. Und ich sage immer, der Kölner ist ja auch immer derjenige, der gerne mit dem Schwächeren liebäugelt. Der sagt, der braucht jetzt meine Unterstützung, dem muss ich helfen, dem geht es nicht so gut. Und deshalb haben wir auch so viele Mitglieder und so viel Anhänger. Ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn wir mal erfolgreich wären. Dann hast du natürlich die ganzen äh, Event-Fans, Event genau, dann hast du natürlich dann auch. Aber ich kann mir dann vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Kölner sagt, muss mm, aufpassen, die werden mir jetzt zu arrogant, zu... Großkotzig, da muss ich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Ich hätte jetzt ne? halt im Mittelfeld auch super aufgehoben. Ja. <lacht> naja, irgendwann möchte man ja vielleicht mal auch wieder man ins erste wir Drittel da kommen. Aber ja. so. ja, schauen wir mal. <lacht> Und dann bist du quasi ja immer in der ersten Reihe als Stadionsprecher. Wenn man jetzt mal zu deinem Job kommen wie heizt du denn ein? Also was ist so dein hm. Stil letztendlich, um dann da voranzugehen? Das ist ja das Schöne in Köln. Du musst ja keinen einheizen. Du hast ja deine Fans, im Gegenteil, ja, ja das, das nicht, aber du hast ja die Fans, die auch ganz bewusst sagen und ganz offen sagen, wir wollen da keinen zu haben, wir machen unsere Stimmung selber, von äh, authentisch und klar, und deshalb brauchst du in Köln kein Einheitser, im Gegenteil, wir in Köln, wir machen ja auch kein 10, danke, bitte, das lehnen die Fans auch ab, weil die das albern finden. Ich habe das bei denen, ich mache ja auch den Schiedsrichter bei unseren Amateuren, also bei unserer U21 und wenn du dann auswärts mitfährst und dann sind dann 300 Zuschauer und dann steht der Stadionsprecher vor 30 in der Kurve und brüllt dann 1:0, bitte, danke. Dann läuft es mir immer ins Karten den Rücken runter, weil ich das einfach peinlich finde. Okay, so was machen wir halt nicht. Ähm, machen ja fast alle Vereine, es gibt den einen oder anderen Verein, der es inzwischen wieder sein lässt. Ähm, aber gut, es muss auch jeder selber wissen, kann man ja auch keinem ähm, das vorwerfen, das zu tun. Also jeder Verein muss wissen, was er macht und was, was die Fans vor allem wissen. Nicht, was ich oder was wir Stadionsprecher wollen, sondern wichtig ist, was die Fans wollen. Gibt es da einen neuen Trend? Also kann man äh, wie, wie, wie datest du dich da ab, dass du sagst, ach, das, das, das, das, das gespürt gespür, nehme ich mal auf? Naja, ich bin ja Beiratsvorsitzender von unserem Fanprojekt. Ich habe das Fanprojekt gegründet 1991. Ich habe noch sehr, sehr viel Kontakt zu den Fans, eben auch zu Fanclubs. Ich fahre äh, das ein oder andere Auswärtsspiel auch im, in einem Fanbus mit und unterhalte mich mit den Leuten dort und bin dann richtig ihr Fan trinkt dann mein Bier und esse meine Bratwurst und es macht mir dann riesen Spaß auch weil ich dann auch keine in anführungsstrichen keine Verantwortung habe Und dann erfährst du eigentlich, wie der Fan tickt und was sie wollen und nicht wollen. und diskutierst du mit ihnen darüber und hörst auch, in welche Tendenz das geht. Aber es war bei uns schon immer so, dass also die Fans diese Dinge nicht mögen. Es gibt natürlich jetzt Jüngere, die nachwachsen. Warum macht ihr denn das nicht so wie einen anderen? Dreimal den Torschützen nennen und so. Und dann diskutiere ich mit denen immer und sage, frag mal die anderen Fans. Die Mehrheit möchte das einfach nicht. Ne? Wenn ihr das einmal will, dann sieht das anders aus, klar. Aber es geht ja um die Fans und es geht nicht um den Schadionsprecher, ne? Da habe bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch äh, natürlich mal ein bisschen ungeschaut im Internet und habe da einen lustigen Artikel gefunden vom Express. Und da ging es um dein Verhältnis zu Peter Stöger und zum, zum Kollegen schmatten ja. Da gerade in Bezug auf den VfL Wolfsburg in der letzten Saison, was passiert? Nämlich hast du quasi uns, also hast den FC Köln zum Kopf-an-Kopf-Verfolger ausgerufen. Und das fanden die beiden offensichtlich nicht so witzig. Mhm. Hat sich das wieder begradigt, die Nummer? Ist das der Schnee von gestern? Ja, das ist ja manchmal, äh, werden manche Sachen halt falsch verstanden. Und dann spricht man darüber und dann begradigt sich das. Es war nach dem Hamburg-Spiel. Wir hatten 2-1 gewonnen. Und ich moderiere nach dem Spiel dann die Tabelle, also der Endergebnis in die Tabelle und dann waren wir, Wolfsburg und der FC waren dann zusammen für den 3. oder vierte Spieltag, weiß gar nicht. Ne? Und dann habe ich dann aus Ironie gesagt, ich wusste ja nicht, dass das nachher wirklich eintrifft, ne? aus Ironie habe ich gesagt, es gibt ja diese Saison ein kopf an kopfrennen mit dem VfL Wolfsburg. Weil gedacht hast, die Wolfsburger Schneid besser abkommt. Ja klar, war rein ironisch gemeint, das wussten alle, die mich kennen, wissen auch, dass ich im Gegenteil, wie gesagt, eher Zweckpessimist bin und eher schwarz als rosig und ich äh, Das wurde dann irgendwie, Schmadtke hat das gar nicht mitgekriegt, das wurde ihm dann erzählt von der Presse, der Triple hat gesagt und so, und dann hat er sich kurz aufgeregt und dann war das Thema aber auch erledigt. Ne? Da hat man sich dann immer wieder lieb. Ja, das zusammen. ist ja, äh, wie das im Fußball so ist, spielen halt Emotionen immer eine Rolle und äh, damit hatte sich das erledigt, ganz im Gegenteil, es ist am Ende der letzten Saison noch mal auch meine Tätigkeit noch mal gestärkt worden und noch mal bestätigt worden auf die nächsten Jahre hinaus, also... Äh, Es hat mir eigentlich mehr genutzt als dass es geschadet hätte. Und wie gesagt, es war rein ironisch gemeint und wenn du jetzt am Ende der Saison dir die Tabelle angeguckt hast, es ist so es Ja, dann ist auch noch ja. so gekommen, das ist ja das alles das völlig für uns, Verrückte. Das uns leider in dem Fall nicht ja. so gekommen. Also völlig verrückt, ne? Wie siehst du denn wie siehst denn die Entwicklung des VfB Großburg so aus der Entfernung so aus, dem, äh, aus, aus Köln? Mhm. Gerade auch so in den letzten Jahren, die letzten Monate waren ja alles nicht so prall, aber wie wird das so bei euch wahrgenommen? In Köln? Ja, wenn ich da ehrlich bin, sage ich, der VfL Wolfsburg ist halt auch ein Werksverein. So wird es gesehen. VW steckt viel Geld rein. Es sind viel, viel Gelder auch verbraten worden und verbrannt worden in Wolfsburg. hier steht aber auch von Ford ein Auto vor. vor, der, vor der ja ja, ja gut, gut, aber das sind <lacht> nun andere Summen. Nee, ja, ja, grad, das sind, sind nun ganz andere Summen. Da brauchen wir uns gar nicht relationell. Da geht es nicht um Millionen, sondern oder zig Millionen oder wenn man wenn habt ihr letztens gehört den den Dracksläwe, habt ihr gekauft damals, ne? Ja, das als, als der Breuner weg ist, 17. Ja ja ja, ja, ja, für ja, 36, ja, ja. 30, ja. Das ist immer so, da es für uns überhaupt nicht vorstellbar im Prinzip zumindest momentan nicht. Ähm wird schon als Werksverein gesehen, sage ich einfach mal. Ne? Jetzt hast ja nicht gesagt, ob das positiv oder negativ ist siehst. Ja, die Arbeit wird auch in, also dadurch, dass es im letzten Jahr viel schief gelaufen ist. Du wart ja mal Deutscher Meister, was ich dann immer, ich sage das auch ganz offen hier, kannst du kannst ja rausschneiden, den, wie nee, auch nee, immer, wir ganz du auch sitzen wir ja hier. Also ich weiß nur, als der Vorfeld Wolfsburg Deutscher Meister geworden ist, was ja eigentlich gar nicht schlecht war, weil dann endlich mal nicht Bayern München Deutscher Meister geworden ist. Hm? War ja eine tolle Saison für euch, Wolfsburger, und dann haben wir das... Erste Heimspiel oder das erste Spiel überhaupt in der neuen Saison, nachdem er Meister war spielen wir zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Und dann habt ihr keine tausend Fans mitgebracht. Ne? Dann habe ich gesagt, kann einfach nicht sein. Was ist das? Ne? Ihr seid deutscher Meister. Ne? Nicht irgendwo Rundgekrebs unten drin oder was auch immer, die Leute keine Lust mehr haben. Ihr seid deutscher Meister. Es ein paar hundert Wolfsburger dann bei uns im Stadion. Und da habe ich gesagt, da stimmt doch was nicht. ne Oder wenn ihr, ich wenn ihr, wenn, ja, ja, okay. Oder wenn, wenn es, aber ach, es gibt ja auch die treuen Fans, das ist ja gar keine Frage. Man, aber die Anzahl ist enttäuschend. Natürlich das Wolfsburg nicht groß. Ihr habt Probleme im Hinterland. Dann kommt Hannover, dann kommt Braunschweig, kommt auch schon Berlin sehr schnell. Ne? Ähm. Gut, können wir jetzt auch sagen, wir haben kein Hinterland. Bei uns kommt Düsseldorf, Mönchengladbach, kommt das ganze Ruhrgebiet, kommt alles. Ja, ja, ja. Und, äh, aber das war fand ich schon enttäuschend. Von da sieht man das, oder Europa-Cup-Spiele, Europa das Stadion wird nicht voll mit 30.000. Wo wir nach lechzen, sage ich mal, nach solchen Spielen. Und würden uns äh, wahrscheinlich würden wir uns Vermögen alle hinlegen, damit wir das mal machen können. Und mal erleben dürfen, die Champions-League-Hymne im Stadion zu hören. Und dann kriegt ihr euer Stadion dann nicht mal voll. Ne? Ja, das ist immer schade, dass das natürlich dann quasi so zu, zu, zum äh, Gesamtbild gehört. Kann man ja auch nicht wegdiskutieren, äh, dass, dass, äh, dass dann bei gewissen Spielen, bei bei äh, nicht bei allen, äh, dass dann nicht die Zuschauer der Zuschauerzuspruch so da ist, wie man sich gerne wünscht, aber letztendlich äh, das ist das schöne am VfL Wolfsburg, man kann sich ja immer noch weiterentwickeln. Ja klar, ja, gar keine Wahl. Ja, noch ein ja. junger Verein letztendlich, obwohl wir natürlich älter sind als der FC Köln, was die, was das Gründungsdatum. Angeht. Ja, gut, das sagt ja Hoffenheim auch, ja. <lacht> ja gut, aber VfL Wolfsburg ein Top für Hoffenheim, bitte. Ja. Das ist ein ganz anders ganz. 1899. Ja. Was erwartest du für ein Spiel am äh, Am den ja, wir sind ja völlig in der Anfangsphase, man also Wolfsburg hat ja gewonnen in Augsburg 2 -0. man muss in Augsburg erstmal gewinnen, das ist nicht ganz einfach, ist sehr, sehr gut gestartet, Wolfsburg hat aufgerüstet, hm. was das Spielermaterial angeht, ich halte Wolfsburg auch als für, für einen Favoriten, ihr habt ihr jetzt noch den Sané, habt ihr noch geholt, ne? ist das richtig? Ne, nee, habt ihr nicht gut also okay, okay, Sané also nicht, dann, ähm, Wir gerne Sonn ja. noch gehabt. Ja, genau. Äh, und äh, Sané aus Hannover hat, äh, hat Herr Kind keine Freigabe. Ich weiß, studiert, das ging uns sehr ähnlich. Wir wollten den ja auch wahrscheinlich haben. Wollte, ne? Wahrscheinlich war die Ablösesumme nicht hoch. Ja, der wollte ja mindestens 10 Millionen angeblich ja, haben, wurde kolportiert. Äh, ich halte Wolfsburg für als Favorit, einfach vom Spielermaterial her. Wir spielen auch zu Hause. Wobei wir in Wolfsburg immer ganz gut ausgesehen haben, bis auf ein, zwei Mal. hat dann richtig gescheppert, sag ich mal. Äh, dann konnte konnt, konnt ich auch das tour nicht mehr hören. Aber gut, ähm... Wir sind früh in der Saison. Es weiß noch keiner, wo er genau steht. Auch unser 2-0 gegen Darmstadt. Du weißt nicht, war es Darmstadt schwach? Sind sie nicht schwach? Wir haben gut, vernünftig, also wir haben gut gespielt, sehr gut gespielt. Wir hatten das Spiel im Griff. Fehlt noch so ein bisschen die Torgefährlichkeit oder der Vollstrecker, der dann auch, nicht noch auch drei, vier, fünf Tore machen können. Es ist offen, aber ich halte Wolfsburg für mich Favorit. Den Vollstrecker Spiel. könnt euch dann Wolfsburg angucken. Der heißt nämlich Mario Gomez. Spiel, spielt er dann, ne? Ja? Spielt ja, ja. ja, er jetzt dann, dann wieder. fit. Dann gehen wir mal alle aus. Das ja, schauen wir, ne? Äh, ja. hast du denn einen Tipp, wie es denn ausgeht? Muss ja zweckoptimistisch. Na ja, klar. ja, ja, ja. ähm 0:0. 0:0. Mhm. Ich glaube, das letzte 00 was ich zwischen dem FC, das war damals auch Köln-Nuller, das war so ein 0-0 im November, irgendein Mieselregen oder so. Es kann, kann von mir aus auch regnen bei 0-0. Das, das, das, das Spiel kann schlecht haben. sein, Hauptsache wir nehmen Punkte mit. Mir ja. ist das lieber, als wir sind gut und nehmen keinen Punkt mit. Ne? Da können wir uns gar nichts verkaufen. Gut, so kommt, äh, wichtig, da gleich nochmal nachzulegen. Klar, dann, ja, dann habt ihr ne? sechs Punkte, dann habt ihr einen Bombenstart. Wo spielt er dann? So, danach geht's nach Hoffenheim äh, und ja. dann kommt Dortmund. Ja, okay. Ja, das war Michael Trippe, Stadionsprecher des 1. Gerne. Live aus dem Maritimhotel in Köln. Danke, dass du Zeit für Bitte sehr. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Antra fan geht auf dem Weg zum Bäcker an einer Zoohandlung vorbei. Da sitzt ein Papagei, guckt ihn so an und sagt, du bist blöd und hässlich. Antra braunschweig ärgert sich, geht weiter. Am nächsten Tag geht er wieder an der Zoohandlung vorbei. Papagei wieder, du bist blöd und hässlich. Antra Braunschweig sagt, so, jetzt reicht es mir. geht rein, beschwert sich beim Zoohändler. Am nächsten Tag geht er wieder vorbei an der Zoohandlung. Papagei guckt ihn an und sagt, ich sag nichts, aber weiß Bescheid, ne? Und zum Schluss möchte ich noch über ein besonderes Anliegen sprechen. Der eine andere wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, wie sozialen Medien oder auch bei den UFC-Versammlungen oder bei den entsprechenden Fangruppen. Über den VfL Wolfsburg wird es einen Film geben, über die Fans, über die Fankultur, die wir bei uns haben. Und Anlass ist, ja, die Jubiläumssaison, 20 Jahre Bundesliga. Entsprechend wird der Film, zumindest im Arbeitstitel, erstmal heißen. Hashtag 20 Genau, ganz tolle Sache, wie ich finde. Die Resonanz ist toll, die Resonanz ist super. Ich habe noch keinen getroffen, den ich auf das Projekt angesprochen habe, auf den Film angesprochen habe, der sagte, ich finde doof oder so. Im Gegenteil, alle sind äh, voller Vorfreude und die Dreharbeiten haben schon begonnen. In ganz naher Zukunft gibt es auch so einen kleinen Appetizer, so einen kleinen Trailer, wie man auf Neudeutsch sagt, äh, um das Ganze ein bisschen fortzuführen. Und ich werde euch hier auf dem Laufenden halten, über den Stand der Dinge und ja, alles, was es so Neues gibt zu dem tollen Film Hashtag 20. Schon jetzt möchte ich auf einen ganz besonderen Termin hinweisen, und zwar auf den 2. Oktober. Das ist ein Sonntag, das Heimspiel gegen Mainz. Mainz 05, da wird es bei dem ein oder anderen klingeln, das legendäre Aufstiegs-Endspiel, Heimspiel damals auch gewesen in der Saison 96 97 Und entsprechend werden wir da auch das groß feiern, dass wir sozusagen so lange schon in der Bundesliga dabei sind. Da wird es einen Fanmarsch geben. Vom Stadion am Elsterweg hinüber über die Berliner Brücke zur Volkswagen Arena. Und dabei hat sozusagen jeder die Chance, mit im Film zu landen. Denn das Ganze wird natürlich auch vom Filmteam begleitet. Und wir erhoffen uns ganz, ganz tolle Aufnahmen. Natürlich, wie wir dann sozusagen den Brückenschlag vollziehen von der Vergangenheit in die Gegenwart. Vorher gibt es auch noch ein Stadionfest. Dazu gibt es dann auch noch ein paar Einzelheiten demnächst von mir. Hier an dieser Stelle soll das erstmal reichen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen angefixt und freut euch. Wenn ihr Fragen dazu habt zu Hashtag20, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, da bei Facebook uns zu schreiben, dem Filmteam oder aber auch, wenn ihr Fragen habt, zur Wölfe-Radio, ganz normal. Ich möchte mich bedanken, dass ihr wieder zugehört habt bei dieser Ausgabe. Bedanken möchte ich mich auch bei Sebastian und Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung. Und jetzt geht es um drei Punkte gegen den ersten FC Köln. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Denkt dran, bleibt geschmeidig. Und nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Snorea dieses Gefühl wenn ich ihn dort sehe keine schwere scheiben wie es mir dann geht lies in